Na natumai utakuwa unaitwa Kabwebwe. Ndiyo. Tuambie rafiki maana tunatamani kufahamu kuhusiana na swala zima la Ambassador of Crusty. Ah nimefika hapa Shimoga kabla ya asubuhi. Ndiyo. Ah ni siku moja tu moja tu historia hapa. Ndiyo. Niende kuona majeruhi. Ndiyo. Wapo waliko hapa wako sita ni mmoja tukahama. Aha, yani majeruhi wako sita ndiyo ni saba. Wa, sita wako hapa, nyanga mmoja toka hapo. Ndiyo. Yaani kati yao sita watatu wanzao kwanza. Ndiyo. nama mmoja akavunjika mkono. Eh uh -huh. na Na wote wamebendeka kidogo. Mhm. Uh Nafu -huh. vijana mwingine amevunjika miguu yote. Amevunjika miguu yote ndiyo. Afu na kichoche kinabendeka. Ndiyo. Afu na ile wao kichoche kimkasuka. Ndiyo. Wao e, watatu wao walikuwa mzuri kwa kweli. Bila wengine watatu. Mhm. Wao majelana kwa sababu kuna ambao wako vizuri e na kuna wengine hawajadhurika. Kuna wengine hata hawajaojia labda ukamjia kidogo na kuburushani mzingine kiyoyo. Mhm. Lakini wale sana ni hao watatu uh -huh. na ambao wamefariki ni watatu. Ndiyo. Amos finished mhm eh kuna jini za kale mhm yeah. has kuna eh mane namu nants okay unawezaukatupatia picha ya jinsi tendo zima lilivotokea kwa jinsi ambavyo umepata simulizi hapo ah uh, jinsi lilivoelezea kulikuwa na sentrela moja Ambalo ambale ilikuwa limehajirika kutoka barabarani kama kumkanisho kimepaki hapo reflector nini haina ee, niniweza kumhuyo ni left zone on Perry wakati akashuka iliko karibu kwa hiyo kama kwa ghafi hawezi kuovertake overtake kulikupita baada ya yeye ku overtake, Oga... overtake kumbe kuna askari nyingine natoka mbele ilipo katikati kwa bana hapo kaweza kuabonge kaingia kwa hiyo hiyo hiyo hiyo somjee kwa hiyo ndio ilianza ama alikuwa upande wa huku wa baa wa pembe kona kulia ndio msaga sasa yeye alikuwa upande wa kulia wakula na ndania founder kwa mtanzania anajenga ndio kwa anaelekeza ndio akanaelekeza kikapu cha teka anamwambia njoo au. Ndio nafilo kwa kwanza of course kiangalia wale walio waliofariki jili amharibika sana. Aha na kuhusu hao wengine halizao zikoje ukiangalia kwa psychology? wengine of course psychological hawako vizuri. Ndio. Ah kujaribu kwa jana kwa tapaa. Ehe. Sawa. Na kuhusu pengine waumini wa kanisa la adventista kwa maeneo ya hapo wamepata taarifa na kuna mwitikio gani ambao ah uh, nikakwambia ninamshukuru Mungu wapo wengi ameshurika na hata viongozi wote wa kanisa NTC ndio msafikata limeona president yuko hapa ndio kwa uh, kweli mwitikio wa watu ni mzuri wanarudisha contributions zao hapa ehe uh, hari, mendezi, mendezi, mendezi, na hali inaendelea vizuri na ambaye si zimeshafikia ndio zimeshifika yes, na maiti na helikopter tumeambia wameshaondoka tayari kwa gari. Ndio, kwa kule Rwanda. Eh, ee, kufata hao majeruhi. Ndiyo Eh. Uh, kwa hiyo kumbe hao majeruhi huduma nyingine watenda kufaya kwa kupatia kule Rwanda. Yes, saibwa wanamalizia kusikia kia mambo ya afya na nini, kufikia hao ndege zimefikia waweze kusikia fajara kuwachukua. Na kuhusu vifaa vingine walivyokuwa navyo? Ah, bado vinao vikodogo, kuna wale wazima. Eh. Uh -huh. Ah, jana siku nilipata taarifa. Ndio. Kwa hiyo tukio kwanza pia kupata nyarifu hiyo ile iko afaani, wewe utapokahama wengine Wakaweza kuwahi hapo na kupata timu ya ndiyo Ndio. Wakaweza kuokoa vitu na wala mbao lazima kaweza kuachukua kwa kahama. Ndio. Kwa hiyo wale vifaa wao na mbao kwa zina likuwa safe kabisa afa kahama vizuri. Ehe. Hawa wengine wajembe kwa sababu hizo zimeumba na naomba vizina Okay, kwa hiyo tumbie basi kwamba wewe na tukiwa hilo na mtazamo gani pa kufikia hivi sasa kwa jinsi ulivyoona hali halisi. Ah kwa kweli unajua tuliwa na chakana ya shingua. Eh eh. Yaani hajasimua na wala hakufurahia ile sanaa watu walikuwa nayo baada ya tamasha. Mambo yalikuwa mazuri, hakufurahia. Yaani itazili satisfied. Ndio. Hali isiyojii. Yaani yenzu detail kabisa. Eh eh. Yani, uh, I na labda utupatie picha hii maana kati ya hao waliofariki kuna mtanzania ambaye alikuwa yuko nao hao ambassador of ehhe uh, na kuhusu mazishi yake itakuwaje kwa hiyo uliviona hali uh, mazishi yake ndio hata tumeshakana tayari yeah. e, tunamo tume mjengo mmoja mmoja kutafaza kwa kosa mjini uh -huh. na baada ya watu wako hapa uh -huh ajili ya kugoma maiti na watu wanakwenda mpaka kule kule kwao manyovu kigoma Eh. <todicum> na kwa mamilioni ana familia hapo mshoni mshoni. Na kuna ndugu wote wa huyu ambao wameshajulishwa pengine. Yes, wengi sana. Na ndugu wengi wamesa kutoka e, wa kwa Kahama yule Mwanza. Ndio. Wengine hata wa Dar es Salaam yule limeondoka asubuhi kwa ndege. ndiyo Tumefika <todicum> hapo wengi sana. Kwa hiyo hapo timu ya Akeshi ya huko wewe pekea yako au kuna wengine mpo? Ya niko peke yangu na na wengine atarejoin. Eh eh. Saizi wako na meeting ya kesho. Ndio. Ah kuna mmoja atakujia mmoja kwa mmoja kuenda kijiji ataonoka na mmoja kaifa mmoja munge. Ndio. Ah kuna wengine pia waweza kupanga waweza kwenda kijogoma. Ndio. Ah ndio mpango yote. Wana nia chaura sikini nishona kama update ni ni wewe unachukua nafasi yake. Okay. Na wale wengine ambao wa wenyewe wana kusafiri kwa njia ipi au wataondoka kwa helicopter? Mshaka sio safiche yale mshaondoka. Eh eh. Ah wapo jana wamekuwa na shida ile na na wao tena. Ndio.